Цього третього разу він опинився в спальні, очевидно, надовго. Волохата тварюка вже не стримувала своїй люті. Вона люто гавкала, час від часу шкрябаючи двері. «Іди геть!» – закричав граф. «Хто там?» Лорд Емсворд підскочив, мов блоха. Він уже звик до думки, що в номері нікого немає, і тепер злякався не на жарт. «Хто там?» Таємниця, що вже не була потойбічного забарвлення, раптом прояснилася. Голос лунав за інших дверей. Схоже, доля виявилася настільки злою, що перший візит свекра припав на купання невістки. Граф підійшов до дверей і несміливо сказав. «Прошу вас, не лякайтеся». «Хто це? Що ви тут робите?» «Головне, ви не лякайтеся». На цьому він урвався. Бо доля знову втрутилася і спростувала фразу. Причини для страху таки були. Перші двері розчинилися. І злобна муфта, палаючи ненавистю, покотилася по-своєму без ніг просто до його гомілок. Небезпека відкриває в кожному несподівані риси. Лорд Емсворт не був акробатом, але стрибнув як годиться. Мов птах, що вертається в гніздо, він перелетів кімнату і опинився на ліжку, де й зупинився. Песик скажено вив унизу, наче хвилю об скелі. Саме тоді лорд Емсфорд побачив, що в перших дверях стоїть молода жінка. Знавець жіночої вроди, мабуть, знайшов би в ній недоліки. Вона була дещо приземкувата, кремезна, майже квадратна. Підборіддя стирчало вперед, волосся мало неприємний бронзовий відтінок. Але найменше чомусь лорду Емсфорту сподобався пістолет у її руці. Жалібний голос спитав званої. «Хто там?» «Якийсь чоловік», – відповіла дівчина з пістолетом. «Це я розумію. А хто саме?» «Не знаю. На вигляд гидкуватий. Виходь звідти». «Не можу, я мокра». Стоячи на ліжку, важко зберігати гідність, але лорд Емсфорд дуже старався. «Моя Люба, що ви тут робите? Двері були відчинені. І ви сподівалися, що її шкатулка буде відчинена?» – докінчила за нього дівчина. «Здається мені», – підвищила вона голос, що було чутно у ванні. «Це допісміт». «Хто?» «Допісміт». Той самий, що намагався вкрасти твої коштовності в Нью-Йорку. «Я не допіс, Сміт», – вигукнув граф. «Я граф Емсворт». «Справді?» «Справді. Я прийшов до своєї невістки». «Що ж, ось вона». Другі двері відчинилися і з'явилася напрочу вродлива жінка в японському халаті. Навіть у цю мить лорд Емсворт здивувався, як така красуня вийшла за Фредеріка. Ти, як сказала, хто він? спитала вона, викликаючи ще більше захоплення тим, що впевнено тримала на руках собачку. Граф Емсфорд. Так, я граф Емсфорд. кимоно дивилась, як він злазить із ліжка. Знаєш, Джейн, сказала вона. Цілком може бути. Вилитий Фредді. Лорда Емсфорта, як і у всіх, бували хвилини сором'язливості і невдоволення собою, але такого він усе ж не очікував. «Вилитий Фредді!» Дівчина раптом закричала. «Господи, ти що, не бачиш?» «Чого?» «Та це ж Фредді, хоче до тебе підлизатися. Його стиль, як у кіно. Зніміть бороду, зірку, екрану!» І, не чекаючи, вона вчепилася в неї хваткою сучасної дівчини, вихованої на хокеї, тенісі і гімнастиці. Та відразу ж сказала. «Хм, наче справжня». Якщо, – додала вона бадьоріше, – він не приклеїв її якоюсь штукою. «Ну, мол, ще разочок». «Не треба», – сказала невістка графа. «Це не Фредді. Його б я впізнала одразу». «Значить, злодій. Гей ви, полізьте ону ту шафу, а я зателефоную в поліцію». Лорд Емсфорд зробив кілька гідних па. «Я не лістиму в жодні шафи», – сказав він. «Я вимагаю, щоб мене вислухали. Не знаю, хто ця леді». «Мене звати Джейн Йорк». «А, то це ви розводите чоловіка з дружиною. Я все знаю». І граф обернувся до красунів кімоно. «Учора мій син Фредерік викликав мене до Лондона. Заберіть цю собаку». «І навіщо?» – спитала міс Йорк. «Вона ж у себе вдома». «Він повідомив мені», – провадив Емсфорд, підвищуючи голос, «що у вас трапилася сварка». «Ха-ха!» – відгукнулася міс Йорк. Він обідав з тією дамою З ділової причини Ясно, ясно Озвалася Лиходійка Знаємо ми ці причини Я думаю, це правда Втрутилася місіс Стрімбрут Це такий лорд Емсфорд. Дивись, усе знає Отже, Фредді йому розповів Якщо він злодій, він і має все знати Про це скрізь пишуть Ні, ти подумай Оцю мить задзвонив телефон Запевняю вас Почав Лорд Емсфорд. Так, сказала, вслухав коміс Йорк, нехай «нехай йде». Вона переможно глянула на непроханого гостя. Не щастить вам, однак зараз приїде лорд Емсфорд, от він вам і дасть. Буває так, що людський розум має повне право похитнутися. Лорд Емсфорд, тиха людина, не створена для нашої метушні, цього дня пережив таке, що зломало б і найзавзятіших. Але ці разючі слова пронизали його. Він зайшов у вітальню і сів у крісло. Йому здавалося, що він бачить поганий сон. Чоловік, який увійшов до кімнати, лише підтвердив це враження. Якщо вже комусь і пасувало з'явитися у кошмарі, то саме йому. Високий, худий, сивий, з легкою довгою бородою, що відливала якимсь сумнівним кольором. Його давно мали б убити, а він дожив до неймовірного віку Чи то до ста п'ятдесяти і виглядав чудово, чи то ста десяти і виглядав уже не дуже «Моє любе дитя!» – прохрипів він тоненьким голосом «Фредді!» – вигукнула красуня в кімоно «А чорт!» – сказав новоприбулий Усі мовчали, поки лорд Емсфорд не видав якогось звуку «Ну що ж це таке?» – вигукнув Фредді «І ти тут!» Його дружина спитала. «Це справді твій батько?» «А вже ж!» – відповів він. «Він і є! Хто ж іще? Він, він і він! Хоча ж казав, що не приїде!» «Я передумав!» – тихо сказав Лортемсворт. «От бачиш!» – сказала дівчина своїй не надто приязній подрузі. «Я так і думала!» Бідолашний граф дивно застогнав. «Невже я такий?» – спитав він і заплющив очі. «Гаразд», – сказала міс Йорк, звертаючись до Фредді у всій своїй огидній владності. «Гаразд, ось і ви, в образі Санта-Клауса. Але що з того? Агі ясно написала, що бачити вас не хоче». Ймовірно, любов надихнула м'якого Фредді. Знявши бороду і брови, він твердо глянув на міс Йорк. «Я не з вами розмовляю», – сказав він. «Ви гадюка». «Що пробачте?» Так. Ви отруїли душу бідної Агі. Якби не ви, я б усе пояснив. Що ж, пояснюйте, час у вас було вдосталь. Могли підготуватися. Агі, сказав Фредді, Як тобі пасує ця штука? Не ухиляйся, сказала місь Йорк. До суті. Оце і є суть, сказала Агі. Навіщо тоді тобі рудовелося актриси? Золотисто руді, уточнив Фредді. Маркв'яні. «Так, в Морквіані». «То чому ж ти з нею обідав?» «А вже ж, чому?» – встряла місь Йорк. «Я ж сказав, не з вами розмовляю», – надав Фредді. Помовч Джейн. «Так, Фредді?» «Розумієш, агі, ніколи не вір чоловікові, який так починає». «Джейн, ти могла б хоч трохи помовчати?» «Фредді, я слухаю». «Я хотів продати їй сценарій, а тобі зробити сюрприз». «Ой, як мило!» «Та невже!» «Ви хочете, щоб ми у це повірили?» – знову втрутилася місь Йорк. «Саме так. Ти ж розумієш, треба було з нею поводитися обережно». «Звісно». «По іншому ніяк. Ще пак». «Коли їх погодуєш, зовсім інша річ». «Та певно». «Ти віриш у цю маячню?» – потямилася місь Йорк. «А вже ж», – сказав Фредді. «Ти віриш, Люба». «А як же, милий?» «І не тільки це». Вівдалі Фредді, витягуючи щось із кишені, мов фокусник. «Я можу все довести. Ось телеграма. Супер-ультрафільм пропонує тисячу доларів за сценарій. Тож на майбутнє не судіть про інших по собі!» «Так», – сказала Аггі. «Дуже хотіла б, щоб ти більше не втручалася в чужі справи». «Чудово сказано», – зауважив Фредді. «І я додам». «Вона фаншива», – сказала місь Йорк. «Хто?» «Телеграма». «Тобто як?» – вигукнув Фредді. «А так, вони надіслали телеграму, бо ви надіслали телеграму. Щоб вони надіслали телеграму!» «Не розумію», – сказав Фредді. «Зате, я розумію», – сказала його дружина. «І не хочу більше бачити тебе, Джейн Йорк». «Я приєднуюсь», – сказав Фредді. «Турки таких, як ви, топлять у Босфорі, у мішках». «Мабуть, мені варто піти», – сказала місь Йорк. «Ще пак», – сказав Фредді. Лорд Емсворд, оговтавшись, кліпав. Йому вже було трохи краще, хоч і не надто. Тим часом Фредді розповідав свій сценарій. «Розумієш, чоловік і жінка. Він дуже бідний, розумієш, грошей немає. Потрапив під машину, а його не хочуть оперувати. Вимагають 500 доларів. А де їх узяти, розумієш?» «А вже ж». «Потужно, правда?» «Ще як». Зачекай, далі ще краще. Вона ухмурила мільйонера. Він обіцяє гроші. Тут лікарі... Вона сміється, щоб він не здогадався, як їй боляче. Забув сказати, якщо його не оперувати, він помре. Класно? Були скучи. То ще не все. Вони заходять до спальні. Гей, гей, ти куди? Лорд Емсфорт уже підвівся. Тобі краще? Так, дякую. О, Лорд Емсфорте, сказала Агі, Пробачте мені. Він лагідно провів рукою по віруці, знову дивуючись, як така мила і розумна дівчина могла покохати Фредді. Та нема за що. Скажіть тільки, будь ласка, коли на Фредеріку була та борода, він справді був схожий на мене. Дуже, дуже. Дякую, моя дорога. Приїздіть у бландінг, як тільки зможете. І задумливо вийшов. У вас тут є перокарня? спитав він унизу. Так, сер. Покажіть, будь ласка, де саме, сказав граф. Лорд Емсфорд сидів у своїй бібліотеці, допиваючи останній келих. У відкрите вікно попливли пахущі квітів і тихі звуки комах. Здавалося б, усе гаразд. Енгус Макалістер повідомив, що зелену попелицю здолано китовим жиром. Хвора корова одужувала і знову набиралася апетиту. Бороди не було. І все ж графа щось гнітило. Він натиснув на дзвоник. «Мілорде?» Лорд Емсворт із задоволенням поглянув на вірного слугу. Більш багато років служив їхньому дому. Хороша людина. І дивиться якось, ніби чомусь радіє. "Бідже", сказав граф. «Будьте ласкаві, зателефонуйте до Лондона». Слухаюсь, мілорде. Готель «Савой», номер 67. Добре, мілорде. Спитайте у містера Фредеріка, чим там усе закінчилося. Закінчилося, мілорде? Так. Час минав. Граф замислився. Дворицький повернувся. Я говорив із містером Фредеріком, мілорде. Ну? Він передає вітання і просить сказати, що в спальні був чорний ягуар, мілорде. Ягуар? Ягуар, прив'язаний до ніжки-ліжка. Він боронив честь дружини, лорде. А, сказав лорд Емсворт, дякую, бідже. Текст читав Ярослав Макеєв.